bur hor baginen hilorugu itza marbat uh, presuna eta horren uh, horren txortzia uh, kritoren txortzia berdatz jaren zertan kritori bez era musu mesela astapenian a ziren frantzia santilen mailan eta lefolek uh, renzuen nolas verri uh, taquela chimila land postu sortu laborantza boransa mailan hori nasionale mailan Eta, behaz, e, delibirati izan da, e, eskualdeka egitea, asiza gauza bera bainan e, eskualdeka. Mm horten -hmm. beaz... kriteran duzu, horten lehenik badida SNIT, Komitee Nasional d'Instalation e Transmission, eta kriter da eskualdeko d'Eko-Deklid-Nationia. Horri da. Lehenago, nahiauzo e-Instalationia egiten zan Departamentu-Kabazien, Komision Departamental e-Instalation. Bon, komisione horri ez est... Baitespada funtzioa funtzio gukant, zerren bost urtez, bost pasei aldiz dira bakarrik bildu. Beaz, ez du gubertena, haren landa biziki, biziki baikura izan dela hori hartino. Beaz, hemen herri aldean, akitania herri aldean, bon, nahi lukete berriz suztatu, zerren uh, instalazionez suztatu, zerren urartu uh, baitira milaz instalazionez petik uh, girela leheno izanak gira iduriz uh, goro eta orain uh, iduriz hor behatzi hono uh, instalazioa dira apreuz uh, urteka. Beraz, hori kondutan hartuz, eginda uh, bon, uh, okute lehenik uh, nora gantzak, fotografia bat ikusteko instalazioa pasatzen zen, diagnostika horren ondotik, eh, bon, uh, behar ziren proposamenak egin, eta hor uh, prezeski -pre -pre antzinen eman izan dena HZF hori beharko zila gehiago lagundu. Baina ere beharko direla lagundu horre jarte dejian dretxorik ez duten laborariak. Eta hor bat dira, edo adinaren epia pasatzen dute da behazera nahi du berroi urtez goititakako laborariak, edo etxaldeak ipiei dire lakotz, ezpait dira, ezpait dute laguntzain diretsoik ukan horre arte. Hor da, hain nik dira aldetik hori atxaman dut, hain zidamendu askarena, eta gira eh, eh, politikoen kontra tute lakotz aske egiten, hausartak eh, izan dira ta izan dira baina uh, ag ageriko uh, heren uh, ideiak, edo proposment se egiterik nen dutenez ondoko ilabetean behar eh, kainaan izanen baituko bestebiltzake bat. E, Zeren e, hor hor e, hor hor du gira, bon, be, betiko jendeberak e, be, dudan ezagetuzte, ega olako gauzabatzu, DG Azkampoko laboraren laguntzia, edo petite eksploatazioan la, e, xailiant xartzen diren etxaldearen laguntzia. Zeren, pentsatzen baitute bon, e, entzinetik etxalde horiek, ez dutu eta atxiko, e, iraupeinian eta duda ezartzen dute alta hor dira, egin erran dutam ezala, egin erran dutam ezala. Departu honetan maziren ehuntagoi bat e, instalazioa DG arekin. Baina bai, ez dira, da jas kanpo. Behas, e, neustoko, balio du, la laborantxa mota horren e, laguntzia. E, gia dispozitibo horiek, neustoko balukea huertzuna handi bat hemen departamentu noetan, zer nu, baiko gizaita algirat, zer anitzetxaldik ipi baititugu. Eta hemen ono eduriz bon, gazteria eta berren txeko sehi dari, interesatia dira eta nahikari karri bada eta aldeoktari berdu guztatu. Baina beste departamentoa zuteik, e, ikusten dutelaik emengo bon ez dute debuze gumpritzen, egerteko ez dute gumpritzen. Nik randeet e, emementuatez, bon, be, litake krit hori ber, litake gumbatez e, hemen berianin eskolegi da diin ikustenat nola, nola pasatzen egiazki instalazioa eta zergatik e, gazteak oh, hoi nombria unden zelatzen diren. S egutegi badarra zerbait finkatu kementikantsina be asko uh, helduden ekaine uh, helduile labite ama sakaino e uh, bat izan den da buruzko araudiak finkatuak zein diren egiture eta egiturek, proposatia izanen ze, eh, eh, edo onartzen duzu, lab, label bat, eh, lan hori kompaziena, laborantza gambarak, edo, eh, afoga, edo bihoak itendo ble, edo bezala koatzu, eh, txartzen lehizke eh, programazio horretan. Hori bon, da, ideea egina zabaltzea zabaltzia ezurtuztego bakarrik eh, lehen go, lehen zemezela, xan barriko kulturak izan dena. Hor, eh, behaz, eh, labelizazio bas kriterioriek e eh, skeniak edo erakutzakitzen zauzku eta helduren urriana uh, izan da un eta berak giturek berku utzi bez beren beren neikeria afekin jakinasi seingo duten Eta, beh, sedea da, e, bimila tamozteko e, urterrilatik haste, e, beng, e, azgenen, beh, haiko enztalazioen dispozitibo berri hori e, martxan ezekoen ezartzia. Erranduzu depuen enztalazio izanen diela, bada esperantxa eskoalerriak bat izaitia? Eztakin nola ingo duten, eh, hori lehen zen presentaketa behat, hori galdera bat izan, biztan dena hori ginen da, eta eh, guk, biztan dena, guk, konpazien elaborantxa ganbara, hon hartua bali magira, da, izan dela. Hori dudaik ez, eta hori da izan hori dudaik ez. Baina, behar da hori nartua izan eta hori nartua bada lantzak amberak emaiten zuena instalazioa buruz. Baina ez du lan guzia emaiten. Eus da, lan importanten emaiten zuen, formakuntza guzia emaiten du proiektuan lan Baina azkenean azkentzi adura ez du guguk eskitan, beste dute. Untsabe, mila esker Daniel argiterzun horiak ekerzia eta agian, eh la hascriure no m'esté pomnuvate gin en dugoxtas bai eh milskher ta